Їм нікуди було втекти. Кляті хами у воді сидять, вони це вміють робити. Що з хамами станеться? Вони як хохуля і в воді можуть жити. А чи не поскакали вони, пане, на конях? Я бачив, як вони помчали в степ. То самі коні без людей я сам бачив. Все ж треба, пане, спіймати княжих коней. Його мось князь дуже дорожить ними. Знаю, хіба ж так відшмагав за них нашого брата Шляхтича. Коней і пан Сондач із своїми жовнірами піймає. Коли б переслідувачі наших втікачів уважніше дивилися на воду, вони б побачили, як в одному місці тремтіла і ходором ходила по воді суха очеретинка, що стояла з торчма, як вона нахилялася, знову ставала, як виходили з води бульбашки. Вони побачили б, як очеретинка вискочила з води, покружляла на місці і тихо-тихо попливла вниз. Ні, це чорти, а не люди, справді у воду впали. Та вони, пане, потонули, напевно. Не можна ж не захлинутися стільки часу під водою? Цих клятих сизматиків ні вогонь, ні вода не бере. А, а вони одного коня спіймали, ведуть. Як він хвицається, наче скажений, далі був скажений. В цей час у воді, на тому місці, де недавно вискочила суха очеретинка, щось заборсалося, заплескало водою, показалася рука, голова. Собаки загавкали і кинулися у воду. Бачив пан, там щось із води показалося. Рука, голова, волосся. Де пан бачив? Он там, де огар шукає. Але там знову нічого не було видно. Руки й волосся зникли під водою. Собака крутився на тому місці й скавучав. Треба пане пошукати там. Роздягнися, ясику, поштикай там шаблею. Один жовнір роздягнувся і побрів у воду, тримаючи поперед себе шаблю. Раптом він спіткнувся об щось. І злякано кинувся назад. «Єзус, Марія, там щось лежить м'яке? Ну, тягни з води, побачимо». «Як же, пане, воно, може воно...» «Тягни, собачий, сину, бо палашем нагодую». Яник, бормочучи молитву, побрів знову, нахилився, намацав щось і потяг. Худко з води показалося холошо синіх штанів. «Чобіт, тягни, Яцико, тягни!» Показалися руки, бліде обличчя, із заплющеними очима. Це був хведір безрідний. Собаки обнюхували його і вили. Усі наблизилися до утопленика, що лежав на березі головою до води, розкинувши руки. «А, це друкар з княжої друкарні, потонув бідний хам. Не втікай, туди схизматиковій дорога». Упевнившись, що схизматики потонули, чи самі себе належно покарали, і кинувши тіло Хведера рідного на потраву звіреній птаха, загін міських козаків на чолі з легковірними панками рушив в інший бік розшукувати втікачів, а головне, щоб упіймати панських коней, за яких так перепало благородним синам палацової шляхти. Коли загін зник з очей, очерет в одному місці заворушився і з води показався спочатку червоний, весь намоклий верх козацької шапки, а потім і вусате обличчя запорожця цій чоловік, озернувшись навколо і не побачивши своїх переслідувачів, характерно свиснув, висловлюючи тим свистом і подив, і призирство. Всі втекли! Крути вуси!» Побачивши на березі бідного друкаря, він швидко виліз із води, тягнучи за собою мокрі важкі сакви і довге ратище списа. «Хлопці, хлопці, годі вам воду пити!» гукнув він товаришів. У різних місцях з'явилися з води голови, обличчя бліді посинілі, Запорожець кинувся до друкаря і, підвівши його з землі, почав сильно трусити. Захлинувся хлопець, та може очутиться. Ігрецько і Юхим вийшли з води, вони тремтіли всім тілом. «Потонув?» – питали вони боязко. «Як він сюди потрапив?» «Годі розпитувати, беріть за ноги, потрусимо його!» Друкаря почали трусити. Мало-помалу посиніли обличчя, почали набирати живішого кольору. «Трусіть, гарненько трусіть, він трохи теплий». Незабаром з затопленого ринула вода ротом і носом. Годі, оживає. Його поклали на траву, нещасний розплющив очі. «Холодно!» — було його першим словом. «Добре, зараз буде тепло!» Запорожець сметнувся до саков, дістав звідти баклажок з горілкою і срібний корячок. «Окови, тонко матінко, рідна, визволяй!» Він налив корячок і, ставши навколішки, підніс його рукареві. «Посадіть його, хлопці, підведіть!» Трукаря підвели трохи, зуби в нього цокотіли, як у пропасниці. Запорожець приставив корячок до його посинілих губів. «Пей, хлопче, пей одним духом до дна».